Habari ya wakati huu. Ni siku nyingine tena. Ni ukaribishi katika historia zetu hapa hapa Istoria TV. Na leo nakuletia historia ya mwana masumbu wa Uingereza Antonio Olwafemi Olasemi Joshua. Na kusikilizoa kusubscribe, ku kulaiki na kushare YouTube channel yetu. Jina langu ni Fatna Sulemana. Karibu utoe sote. Antonio Olwafemi Olasemi Joshua alizaliwa tarehe 15 Oktoba mwaka wa 1989 ni mwana wa Uingereza, kwa sasa anashiriki umoja uzito mkubwa akiwa na cheo cha IBF tangu mwaka na majina ya WBA super na IBO tangu April 2017 katika ngazi ya kikanda alifanya majina wa Uingereza na jumuiya ya uzito mkubwa Commonwealth heavyweights kutoka mwaka 2014 hadi 16. Kamapige wa amecha katika mgawanyiko uzito mkubwa super heavyweight. Joshua aliwakilisha Uingereza katika michuano ya AIBA ya duniani ya 2011. Pia aliwakilisha Uingereza katika michezo ya Olimpiki ya majira ya joto. Kuanzia Oktoba 2017, Joshua alitangazwa kuwa ni mwana masumbwi mwenye ngumi nzito zaidi duniani. Joshua ndiye mwana masumbu wa pili wa Uingereza baada ya James C. Duggal kushinda medali ya dhahabu katika michezo ya Olimpiki. Yeye pia ni mwana masumbu wa pili baada ya Geoffrey kushinda taji la uzito wa dunia wakati akiwatawala kama bingwa wa Olimpiki kwa uzito wa juu. Bondia Anthony Joshua mwenye miaka 27 alidhibiti ulimwengwa wa masumbu Hua ndiye mtawala mchezo huo kwa sasa kwa kumdunda mkongwe Vladimir Klitschko kwa KO Pambano hilo lilifanyika kwenye ukumbi wa Wembley na Joshua alimaliza ubishi wa Klitschko katika round ya kuna moja na kunyakuwa ubingwa wa WBA lakini haya ni mambo kumi usiyojua usimwe na masumbi huyu ambaye katika maisha yake ya ndondi za kulipwa amepigana mapambano tisa bila kupoteza hata moja. Wa Nigeria wanajivunia nyuta huyu. Joshua ana ya Nigeria kwani mama yake ni raia wa nchi hiyo, pia baba yake ana ya Nigeria na island. Kuthibitisha mapenzi yake kwa Afrika. Bondia huyu amechora tatuu ya ramani ya bara hilo kwenye mkono wake wa kulia. Alikulia Nigeria baada ya kuhamia England alipokuwa na umri wa miaka 7. Joshua alianza masungwi mwaka 2007 akiwa na umri wa miaka nane. Alimvutia katika mchezo huu hatari. ni binamu yake aitwae Beny Yemi. miaka mitano baadaye lipo aliposhinda medali ya dhahabu katika michezo ya Olimpiki iliyofanyika jijini London baada ya kumdunda aliyekuwa bingwa mtetezi Roberto Camarelli wa Italia. Dawaza kulevya Zilikaribia kummaliza kumaliza maisha yake ya masumbwi na hiyo ilikuwa mwaka 2011 alikutwa na dawa hizo aina ya kanabis lakini alizurika kifungo cha gerezani hata hivyo alikumbana na hukumu ya kufanya kazi ya jamii kwa kipindi cha mwaka mmoja Joshua amekuwa hafichi mapenzi yake kwa watu wanawapenda. Joshua amekuwa mapenzi ya dhati na rais Mr. Afoo Barack Obama miaka mingi iliyopita Klinchko aliwahi kumtabiria Joshua ndiye atakayokuja kutawala ulimwengwa masumbwi na ndicho hicho kinachoonekana hadi hivi sasa pia Joshua alimpenda mwanamuziki 50 Cent hasa albamu yake ya Get o or Die Train. alidai kuwa mara nyingi alikuwa na CD ya albamu hiyo na alikuwa akisikiliza mara kwa mara akiwa na washikaji zake kabla kuanza rasmi ngumi za kulipwa Joshua alikuwa amepigana mapambano 43 ya ridhaa ambapo alipigwa mara tatu pekee lakini pia kabla ya masumbwi alikuwa akifanya kazi ya kubeba matofali katika shughuli za ujenzi katika mkataba wake wakamchoko kuna kipengele kinaachia ruhusu kurudiana na tayari wa milhao ameonyesha kutugupana jambo linaloashiria kuwa huenda wakapanda tena ulingoni. Joshua amesitiza kuwa baada atendelea kuacha raza kwa KO wapinzani wake akiwemo clinchok endapo atarudi naye. Wakati Clinchok ana umri wa miaka wakati alipoweka rekodi ya kucheza mapambano saba na kushinda yote, Joshua alikuwa ajeanza kucheza masumbwi kwandeo kwanza alikuwa na umri wa miaka tisaa. katika mchezo wa soka licha ya kuwa ni shabiki mkubwa wa klabu ya Arsenal Joshua Nswahiba mkubwa wampachikaji mabao hatari wa Watford Troydinn mara nyingi amekuwa kinaso na kamera na paparazi wakiwa kwenye kumbi za usiku urafiki wao ulianza kabla Joshua kushinda medali ya dhahabu jijini London mwaka 1912 katika historia ya mwana masumbwi Joshua kutokye Uingereza. Usisahau kushea share, ku like na kusubscribe kwenye channel yetu ili upate historia mbali tunazokuletea. Jina langu Fatma Sulemani.